Так вам хочеться думати. Мене звинуватили в наклепництві на радянську владу, і ось я маю ще п'ять років тюремного ув'язнення. Увечері, коли в'язні розійшлися по камерах, втихнув шум і бряскання замків, отець Василій довго читав молитви над Святненком. Коли скінчив... Перехрестив Василя, поклав свою руку на його плече і сказав скрушно «От нечистиці, банда, відьом та уперів, хотіли знищити вас, друже, через демонську силу». Василь вражено подивився на отця. Від ледь помітної лампочки на дверях падало бліде світло на його лице. Він був вродливий, дарма, що свина вибілила його. Мав горде, витончене обличчя горянина, одухотворене і волелюбне. Роблене те руками досвідченої відьми. Вином вас напоїно. Але ми подолаємо ту нечистоту. Василь усе ошелешено дивився в глибінь камери. Почути здалося страшнішим од усього, що пережив і витерпів. «Невже? Невже таке є? Я це сприймав не більше, ніж витвір народної фантазії, фольклор. А це, виявляється, поставлено на службу улюбленої батьківщини?» «Е, друже, наш ворог...» Лише того й хоче, щоб люди не вірили ні в Бога, ні в сатану. Отець Василій перехрестився і поклав хрест на Василя. Тоді таких людей легше поневолювати і губити. Невір'я, безбожництво добре прислужилися режиму. Коли б ви були глибоко віруючий, вони б не змогли б завдати вам того лиха, бо була броня віри, крізь яку біси не можуть пролізти в людину. Безвірний чи слабковіруючий, як відкриті ворота для них. То древнє ремесло принесене людині ще там, де наша праматір Єва спокусилася на той плід. Наївне людство ще й досі зображає її із яблуком в руках, мов би, не здогадуючись, чи й насправді не розуміючи, що забороненим плодом пізнання добра і зла є не що інше, як усякі вже пророцтва, вже зцілительства, звернення до зірок, чаклування, ворожбицтво, заклинання, наслання, мульфування, що губить Дух і плоть Це все дарунки лукавого, які так люблять люди Щодо вас, то теж використано той заборонений плід Отець Василій вмовк, а тоді знову заговорив Яскравий приклад цього явища – гробниця Тутанхамона В ній під час поховання фараона була покладена Мольфа і сильними жерцями прочитане заклинання з попередженням «Ніколи і нікому не чіпати гробницю, бо кожному, хто її відкриє, буде смерть». Безвірні відкрили таки її і померли таємничою смертю. «Я про це читав», – мовив Василь. Лукавий, обернувшись на змія і сказавши «Будете, як боги», не помилився. Відтоді люди справді більше схожі на богів, а не на бога. За те, що людство рвало плоди із забороненого дерева, було знищено потопом першу цивілізацію. Господь вірив, що Нові нащадки не знатимуть того, що знали ті, котрі потонули. Але боги принесли язичництво, поганську віру, основану саме на знаннях, якими творець заборонив користуватися. Людина знову вступила в контакт із демонічним світом, була беззахисна перед бісівством, догоджала їм, щоб не накликати на себе гнів, приносила жертви. І тоді прийшов Ісус, приніс інші знання, як одних захиститися і порятуватися. Це молитва, хрещення, хресне знамення, постування, сповідь, святе причастя. Він миттєво спроваджував бійсів із людей і навчив це робити і своїх учнів. Це вміють робити і наділені тим даром християнські священники через очисну молитву. Шептухи, знахарів дають, що теж це роблять але вони лише втихомирюють злого духа або ж перегонять його з одного місця в інше. Однієї болячки не стає, а друга з'являється. Розплата за таке зцілення – душею. Нечистий моби вже має право на цю душу. В двері – і на порозі з'явилася огрядна постать наглядача. «Що за шум? Почому не спіті?» «Ілі та жарко?» «Можем провітритися по сніжку?» Не відгукнулися, лише чути було їхнє дихання. Знову брязнув замок. Черговий подивився в очко і відійшов. Довго мовчали. Василь думав про Марію. Написав їй листа, а відповіді не одержав. Вона снилася йому мало не щоночі. То брела через болото, то йшла до нього в одязі монашки. «Отче Василію!» – озвався чутно Василь. «Коли ви так багато знаєте і відчуваєте, то скажіть». «Що з моєю нареченою?» Отець помовчав, неначе провалився у сон, а тоді прошепотів. «Ви спіть, друже. Не все відразу. І того, що ви дізналися про себе, забагато». А подумки додав. «Бодай нікому того не було, що тії стражденній чистій душі». Її неволя більша, ніж наша. Її впіймано. «Будемо молитися і за вас, і за неї», – додав і зітхнув. «У вірі ваше спасіння. Творіть Ісусову молитву. Вона має бути безкінечною. Із ваших вуст навіть у вісні має злітати». Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Василь повторив за отцем слова молитви і додав. А може я і маю пройти це випробування, щоб по-справжньому навернутися до Бога? Адже я з родоводу христових душпастерів а мене, богоборці, опустили на значно нижчий щабель, ніж були мої предки. Він розповів про прадіда Саво, перейшов століттями аж до праведника Луки. Сетненьківський рід передавав із вуста в уста правду про свій родовід. Про Луку ходили легенди, і народна пам'ять тримала оповіді про нього століття. Дійшла і до всіх його нащадків. «Он як!» – радісно промовив отець Василій. "Тож не дивно, що ви опинилися тут. Темрява не прощає ніякої вищої любові ні до Бога, ні до України». «За що ж тоді мучимося, коли любов до рідного краю от Бога?» – неголосно промовив Василь. «Е, то вічне питання цього знедоленого краю. Воно складне і просте водночас». Отець Василій перевів подих, помовчав і заговорив тихо, неквапливо, чітко вимовляючи кожне слово. Україна розіп'ята майже тисячу літ за Спасителя, за те, що прийняла хрещення. Лукавий мав велику втіху цього люду, і раптом це все обірвалося, і його офіційно було спроваджено з нашого краю. До того ж, друге, що він нам не може простити, то це святих. Такої кількості святих не дала жодна земля. Це теж він не може нам простити. Тому мстив нещадно і мстить. Посилав орди з усіх кінців світу. Остання орда, та, що прийшла з півночі, найстрашніша. Їй мало добра і багатства земного. Їй потрібні ще й наші душі. Вона, як ніяка інша, успадкувала досвід Золотої Орди. Там теж ішло полювання на українські душі. Батий змусив наших князів прийти до нього на поклоніння. Змусив християн вклонитися поганським богам. А за це було стимулювання матеріальне. Давав кращі землі для князювання, усякі матеріальні вигоди. Те, що й донині успадкувала остання орда і іншу науку данину кров'ю. Тоді батий був обклав смердів непосильною даниною. Хто не міг її сплатити, віддавав малолітнього здорового сина. Чи не нагадує це вам і наші останні століття? Коли Москва перетягла одна з до себе кращі уми, найкращі таланти, навіть назву нашу взяла собі в Данину. Саме ця Орда породила доморощену Орду, яка вже давно робить набіги сама на себе, на свою землю, мову, культуру, Пісню «Духовність». Ще далеко не кожен чує її наближення, її зловісний тупіт, але вона вже соне. Чого ж тоді Бог дозволив це? Дозволив, щоб нас поневолили. Бог дає волю і вибір. Наші предки – не зуміли втриматися на християнській дорозі, прийнявши хрещення. Незмінно поклонялися комусь. Адже ж ішли наші князі до Батия на поклін, а могли б не робити цього. Могли б і козаки не давати клятви на вірність цареві, а дали і наші кирпогнучко-шиєнки пішли у своєму поклонінні земним ідолам ще далі. От що ненависне богові земний раб, що поклоняється такому ж рабові. Кожен народ має те, чого він вартий. Останні слова ще довго бреніли над Васалем і віддавали холодом. Голос Отця тік спокійно, як чистий і неголосний потічок. Господь карає грішні народи, що більше нас слухають і служать під двома найбільшими карами – неволою і відібраним розумом. З неволі ми не виходимо понад сім століть. Відібраний розум останні десятиліття став нашою суттю. Бо хіба віра в диявольську ідею комунізму – не прояви відібраного розуму? Чому сатана через своїх слух знищував найперше віруючих і найрозумніших?